Okej, hej och välkommen till avsnitt 50 av Örnäs. Det här är Nico tillsammans med Danne. Ja men ingen färdan för han är Gotland. Han är på Gotland och här i Ja, och motorcykel och mm. Så kan man också göra. Hoppas det regnar på han. <laughs> ja, riktigt rejält. Ja. Uh, ja, allt bra med dig Danne? Ja, för fan, det vill jag väl säga. Härligt. Ja, själv då. Jo, då har suttit och kollat Dreamhack hela helgen. Så man är lite småsig. Man är ju liksom soffliggandes nästa ja, hela helgen. Precis. Men nej, det var underhållande. Så nu är det full fart igen med jobb. Eh, var det favoritvinster eller hur, hur gick det? Nej, det, var, det var väldigt spännande alla matcher. Alla var ju väldigt jämna. Jag mm. följde, ju, följde bara CS-streamen. Då. Och då var det ju liksom Nip och Godsen som man hade hejat på. Gick jättebra. Och sen... Eh, till, ja, det är, Nip förlorade mot Godsent, Godsent mm. gick vidare och då, det blev lite så här man blev ju lite paff för Nip hade ingenting att sätta sig mot. Men sen så från losers bracket, eller vad man ska säga så går Nip till finalen då men åker där ut mot eh, brasilianska Immortals. Mm. Så det var lite men det var väldigt jämnt och det var väldigt underhållande alla matcher så det jag rekommenderar att gå in efterhand och kolla på dem för det var faktiskt väldigt roligt att se. Ah, ja, yeah. men ska vi hoppa in i vad han har nördat? Absolut. Har du gjort något kul, Danne? Eh, det har blivit lite allt möjligt för mig faktiskt senaste jag tiden jag. Eh, jag, jag fick eh, ju börja om lite grann med, på, på mitt Xbox och skapa ny, ny, ny, äh, ett nytt konto mm. eh, Och då har jag fått börja om på lite olika spel. Men nu har jag i alla fall testat Goat Simulator Jag har testat eh, The Crew för första gången Okay. Det har blivit FIFA, det har blivit Borderlands, allt möjligt har det blivit. Och sen så har jag även börjat lyssna på en podcast okay. som heter Good Job Brain! Där, okay. man får, där, där de går igenom ja, men allt du kan tänka dig. Allt ifrån eh, saker som hände på medeltiden till hur funkar en cykel? Liksom allt där däremellan, och så har de olika quizgrejer. Man, liksom, man får hänga med lite grann när man sitter och lyssnar. Så jag sitter och typ och brålar på min gräsklippare på jobbet med de rätta svaren <laughs> <laughs> Så att nej, det är, jag har, man lär sig nästan lite för mycket om dagarna nu. Okay. Total onödig, onödigt vetande. <laughs> ja, du ser. Jag som älskar Men, sånt. Eh... Goat Simulator. Du har, du har inte testat det förut eller? Ja, jag har bara sett det innan. Ja, för jag har så jättesvårt att förstå skärmen med det men jag har ju som sagt aldrig testat det. Hur känns det nu då du som har testat det? Ja. Det, styrningen är ju totalt värdelös. <laughs> okay. alltså, om, om man spelar på konsol vill säga. För liksom, du kan inte springa och svänga samtidigt till exempel. De måste, okay. måste sluta springa för att svänga. och så ja, Det är jättekonstig styrning och det tar ett tag att lära sig kontrollerna och liksom få någon sorts hum om hur allting funkar. låter lite som gamla Resident Evil styrning. Alltså. Ja, lite grann. Lite grann. Eh, så att, nej, det, ja, ja. Det, vill man ha en utmaning vad gäller att ens ta sig fram så spela Go Simulator. Men vad går spelet ut på? Eh, du ska eh, ja, du, du ska helt enkelt göra uppdrag typ. du får uppdrag hela tiden att du ska gå till det här stället du ska gå till det här stället och göra den saken och den saken och den saken, sen kan du även låsa upp olika mods och olika skins och så här under tiden just, okay. just nu är jag en muskulös get <laughs> okej okay. det är, liksom jag en, det är typ en, en steroid stin getjävel B ja, jag. Varför jag lyckades stånga tre andra jätter. <laughs> Okej. Okay. Så fick jag den, det, det priset så att säga. Ja, det, ser det är ett väldigt underligt spel. Mm. Av ja. Coffee Stein Studios. Svenskar. Okej, okay. mm. Man kan även gå in på deras kontor i spelet och ha sönder deras kontor. <laughs> Okej. Okay. Ja, det ser jag. Ja. ja, själv så har jag... Jag skaffade ut, som sagt ett Xbox One och... Jag har aldrig spelat klart eh, Games of War-serien. Så jag startade ju jag, första spelet, älskade, älskade andra. Sen kom trean ut, skaffade Special Edition och allt sånt där, Collector's Edition, satte i det och kom inte ens förbi båtscenen. Mm. Och det är ju första kapitlet. liksom. Precis. Det sa bara, bara nej asså, Så jag vet inte var det var, utan det bara slog mig att nej, jag har inte roligt att spela det. Så jag tänkte, nu så jag gick ut och kollade om det var bakåt kompatibelt, för jag har ju fortfarande skivan allt. Och det var det ju. Så det, jag stoppade i det och så började jag spela. Men jag märkte att det var någonting som inte stämde riktigt. För mitt, eh, jag har använde namnet Nico Hessor på mitt Xbox. Mm. Och, och så, men det kom aldrig upp. Men jag tänkte, ja men det laddas väl upp ändå. Jag sparar ju alla filer och allting, mm. tänkte jag. Mm. Klarade till ungefär kapitel fyra av sex kapitel då, totalt. Ja, ja stänger av känner us jag behöver lite paus jag har ändå suttit i nå ett antal timmar så igång Xbox sen och då kommer Nicko hälsade upp yes perfekt nu kan ju alla achievements att laddas upp nej den finns inte den sparfilen på mitt namn så jag kan inte spela åh oh, vad läs jag blev ja, det förstår alla... jag det förstår jag det, det verkar jätteunderligt så... mm. och eftersom den inte hade hittat någon Fi, alltså namn eller någonting, jag har ingen gäst eller någonting på mitt Xbox, så var de sparfilerna borta. Så jag fick ju börja om, så jag har ju spelat halva Gears of War två gånger ungefär. Ah. Men nu har jag kommit lite längre än vad jag gjorde förra, så det är väldigt intressant. Jag hade ju hoppats att jag skulle få hem mitt Kinect och jag har skaffat Kinect, hörlurar och sånt med mycket och grejer så att jag ska kunna streama Xbox. För jag vill börja streama mera fulla spel, eftersom jag är story -spelare. Och verkligen visa hela berättelsen som på Twitch. Men jag hade inte. Jag hann, grejen hann inte kommit innan mitt sug för Gears of War verkligen satte igång. Och, så nu spelade jag igenom. Jag äh, har typ ett kapitel kvar tror jag. Mm. Sen tänkte jag ta mig an. Äh, vad heter den? Gears of War Judgment. Som är det som är efter. Med Just det där, exakt. Och äh, den tänkte jag twitcha hela berättelsen när jag sitter och spelar igenom hela spelet. Så vi får se när jag tar tag i mm. det. Men det borde bli ganska snart. Äh, GTV:s var universums största rövhål spelar man som i det spelet. Ja. Och han håller ju aldrig tyst så det kan ju bli väldigt. Det är han och Coldrain som pratar hela tiden. The Coldrain! Ja, woo! woo. <laughs> Nej, de är riktigt sköna och som sagt, nu har jag inte hittat tillbaka till den där glädjen men jag tror jag behövde det där Break It ett tag på oh, ja. War, eftersom spelen spelas ju exakt likadana, storiesen är typ exakt lika, funka på samma sätt mm. och nej, det är inte så jättemycket skillnad på spelen men nej men nu är jag inne i ett stim igen med Gears of War och det är ju tur eftersom eh, Gears of War 4 kommer lite senare men det tar vi lite senare. Sen har jag spelat ett demo också. Men det tänkte jag också ta för det är en E3-nyhet också. Så jag tänkte ta det under det stadiet. Ja, det var väl det vi hade där. Så, och vi, jag kan börja rätta på en gång. Vi kommer inte ha några nyheter i det här avsnittet. För avsnittet blir lite annorlunda jämfört med vanligt. Men det är för att hela det här avsnittet det är en stor, stor nyhet kan man säga. Ja, precis. Så vi hoppar in i avsnittet ämne som är E3 som precis har löst ja, precis, precis men som, som avslutades ganska nyligen mm, förra veckan. Så, och upplägget blir lite som vårt första avsnitt när vi körde E3 att först läser jag igenom alla spelen som visades och sen går vi igenom och pratar om de som var intressanta för oss. Mm. jag har inte med och dlc nej, så Nej men det är bra. Det är, bra. är det någonting att vi tar upp ett DLC så kommer det hamna efteråt i eftersnacket. Mm. Utan det här är de fullsatta spelen. Och det är inte jättemånga, men det är bara så att vi ska gå igenom. För många är ju äldre spel, som, en, som vi, ja, som jag sa tidigare att som jag var lite rädd för med E3 det, att det kommer vara mycket samma som visas återigen från förra E3. Och lite så var det ju, men vi kommer ju in mer på det. Så vi börjar helt enkelt med första som är EA. Och de började ju med att visa upp Titanfall 2. Sen kom Madden 17, Mass Effect Andromeda, FIFA 17, F och Battlefield 1. Det var egentligen de stora spelen mm. som de visade upp. Sen visade de lite mer inom där som de visade lite småsnuttar på att de har fyra Star Wars spel och liknande. Men det var ju typ ingenting vi fick se där utan det var ju bara att de pratade att det nämndes. Först och främst, Daniel, vad tyckte du om EAs konferens? Det var väl mer eller mindre som man hade förväntat sig. Mm. Eh, typiskt EA. Ja, liksom. de, de, de flashade ingenting utan det är bara så här ja, här är vi. Mm. Här är våra spel. Och så var det bra med det. Fast det, det jag blev lite förvånad över det är att FIFA får ett story mode. Det blev så här, ja. Ja, precis. The Journey, eller vad hette det? Ja, precis. Där man bara kan spela som en annan spelare. Man kan inte göra en egen spelare, utan man måste spela som den spelaren. Ja, det var det jag tyckte var lite konstigt. Mm. Det där hade ju varit perfekt att kunna skapa sin egen precis. karaktär liksom och leva där. Nej, nu är du den här speciella, jag kommer inte ihåg vad han heter, Alex. El eller vad var det? Ja, precis. Alex. Någonting åt någonting. det hållet. Så, så, så ihågkommbart var det. Ja. Problemet jag hade med EA, det var lite... Många ansåg att de förlorade vi tror jag också sa det, att de förlorade E3 förra året. Mm. Just för att de var så oerhört tråkiga. Men problemet är, jag tyckte det flöt på bättre i året. Mm. Men de hade ju ingenting att visa upp. Alltså det här de visade upp det har vi redan sett förut. liksom Madden och FIFA det har vi sett hundra gånger. Ja visst, det är det här små nya grejer men alltså det var ju ingenting nytt och det de kunde prata om Mm. Det var liksom, nej men vi har Grejer på gång Alltså det kändes inte som att det var tillräckligt för mig Jag tycker heller att Då hade de i, istället för att ha en konferens Hade GE kunnat tagit sina spel till De andra konferenserna och inte liksom Lagt en timme på att visa Grejer som inte är så pass intressant för att det ska vara värt det. För jag mm. antar ju att de ligger ner bra mycket pengar för att ha den här konferensen. På någonting som känns ändå lite halvdant bara. Mm. Det, alltså det enda jag egentligen blev intresserad av så var det ju Fe. Som mm. såg sjukt coolt ut. Och som såklart svenska utvecklare. Mm, precis. Det, det, Sånt det, det det från som, Göteborg. Exakt. Det är det som behövs nu för tiden tänkte jag säga. Mm. För att få, få en, en hit tydligen. Dice till exempel. Ja, precis. Det är ju liksom, och precis Fed där. det är mm. ju EA Originals yes. som de gjorde med Så Det är uh, också Unravel. En mm, precis. De, hade ju, de gick ju in och hjälpte Unravel som jag mm. har spelat som var ett riktigt bra spel och nu ska de börja hjälpa flera små utvecklare att göra spel och mm. hjälpa till och Fed och ett av dem och det är ju väldigt bra initiativ måste jag säga. Mm. Det var väldigt intressant och att de hade just någonting därifrån att visa upp. Mm. Men egentligen var det det enda nya som vi inte hade sett tidigare av allt det här. För vi fick se lite mer av mass Effect till exempel. Det är alltid kul, men det var inte något så här inåtgående liksom gameplay eller någonting. Utan vi fick se lite snabb trailer. Och det kände jag väl kul att se, men det gav mig inte så mycket måste jag säga. Utan Fede var liksom, där kunde de ändå visa ganska mycket. Ja. Uh, Sen var det för mig var det Titanfall 2 också som jag redan är liksom väldigt intresserad av och det var kul att få se lite mer därifrån och det verkar riktigt schysst, men det är som så vi har sett nästan allt från Titanfall 2 redan mm. det, är bara, det var kul att se det eftersom man är så pass intresserad av det ja, man, man fick, liksom, man fick en lilla en, något sån här backstory till alltså själva mm. huvudroboten huvudmäcken man ska vara i Mm, precis, single-player-moden. Precis, det som det som är helt nytt för övrigt. Mm, i, precis. Det, det, det ser jag fram emot som fasen, faktiskt. Mm. Just Titanfall, just med single-player-stuket. Single ja, Och det, hoppas det skulle... att de har en, en, en något sånär bra story, i alla fall, hur bra story man nu kan göra med en mech. Ja, precis. Ja. Ja, sen var det lite små grejer, just det. de också visar multiplayer trailern trailen där att jag som gillar Black Ops 3 nu som, det, jag fick den känslan av det här spelet, men att man också grapple hooks och allting, det, mm. det kändes verkligen eh, en ny liksom level på multiplayer-spel, att man ska ta sig snabbt runt. Mm. Du kan hoppa in i mechs och allting, så jag hoppas att spelet blir riktigt bra i alla fall. Exakt, det ska vi, nu, det ska vi spela en hel del. Mm, tycker jag jag. jag. Mm. Eh, ja, vad är det annars? Battlefield visade väl typ samma trailer som vi redan hade sett innan. Ja, något längre, men det var inte mycket längre. var kanske en 20 sekunder längre än vad vi hade redan hade sett. Ja. Sen kan jag inte säga att EA visade så mycket mer som var av det intressanta laget. Som sagt, jag, tycker, jag blev ju inte speciellt imponerad av EA. Mm. Nej, men det känns inte som att de är där för att imponera utan de är bara där för att visa sina spel. That's mm. it. Ja, precis. Och det hade de kunnat gjort i en annan konferens så... Vi får se vad de gör nästa år mm. För folk Det verkar inte som att alla är så jätteintresserade Det är ju deras spel vi är ute efter Men allt annat de visar upp Är inte så jätteintressant Visst, de skulle kämpa lite mer för e-sport och sånt Det kan de ta två sekunder på Att gå igenom istället för att Vad hade de? De hade en i Los Angeles Där som stod och pratade och en i typ vad var det? London eller vad var det? Och mm. hoppade fram och tillbaka och det kändes bara aj, Det kändes Klumpigt bara måste mm. Precis men ska vi hoppa in i andra då, som var Betestas? Och de kom ju ut med Quake Champions. Ja, <skratt> oh, vad jag ser fram emot det. De Men... kom ut med. Ja, Jahaha, gå igenom dem. Jag ja. har så mycket att säga om det. Ja. <skratt> eh, sen kom de ut med The Elder Scrolls Legends, A Strategy Card Game, mm. Skyrim Special Edition, Prey och Dishonored 2. Mycket bra vi... spel. Mm, vi hoppar upp på första. Quake Champions har du. Jag är ju gammal Quake-nörd. Mm. Jag har ju spelat Quake sen jag, jag, mer eller mindre vi, när vi fick en dator som man faktiskt kunde spela spel på, mer eller mindre så började jag med Quake Så att ja, det, och speciellt som jag älskade Quake 3, just arena shooter, alltså en ordentlig arena shooter som det var mm. så ser jag fram emot det nya. Det jag dock inte är så jättehype över är ju det de sa om karaktärerna. Okay. Att eh, alla karaktärer ska ha sin speciella styrka. Det är inte Quake. Quake, ska, Quake ska vara en, en rak shooter som där alla har all, alltså alla har den bredd man behöver så att säga på varje karaktär. Ja, alla har ju liksom samma exakt. grund och sen exakt. ut därifrån hittar man ju olika grejer. Exakt. Mm, precis, men jag förstår exakt. Och sen var det ju det här att, eh, som jag har förstått, det är det här bara på PC. Och det är också lite så här, aha, varför släppte, släpper de inte bara det till Playstation och Xbox? Nej, men tydligen så är det här bara PC-spel. Och, eh, ja, som sagt det här är bara en eh, arena-shooter. utan det finns ingen single eller någonting, utan det här är bara ut och kötta spel som jag har förstått det. Och det är ju liksom, ja, de satsar ju nu på Doom som har ju här single det här Play. Det här skulle ju liksom vara snabbt ut och känna lite cash på. Ge mm. de Quake-spelare som finns där ute någonting nytt, någonting mer. Mm. Men det är precis som du säger där att, ja, när jag spelar Quake det är ju likadant. Alla hade samma grund och sen var det liksom, fick man ju hitta de här. om ja, det här vapnet finns här och det här finns där. Mm. Och så blev ju det en del av spelet. Precis. Ja, så vi får se vad som händer helt enkelt. Mm. Ja, sam samtidigt som jag ser framåt emot så otroligt mycket så vill jag höja ett till att det kan bli en flopp. Mm. Ja, precis. Är man Lite mer utvecklat skulle ju kännas lite bättre för det ja. känns ju ändå som att det här är ett ganska snabbt spel och bara slänger ut. Ja, och jag hoppas och... inte att det bara blir en, en 4-6 karaktärer som man kan välja mellan utan det ska vara som gamla goda tiden att det, det är typ så här 40 karaktärer man kan välja mellan. Mm, Jo, för det som var stort, det var ju just det här att ja, man valde hur man skulle se ut på för att Exakt. man ville skilja på sig men det gav ju ingen, det var ju bara kostymer. Liksom. Precis. Eh, Någon mer under betesta som du tyckte var? Dishonored 2. Eh, och I och med att jag mm. har spelat Dishonored 1 och älskade det så mm. ser jag fram emot eh, nu när nu när eh, huvudkaraktären ifrån det första spelet. Nu har blivit äldre och eh, fått en dotter bland annat. Okay. Eh, det är ju henne eh, och eh, Corvo, Atano. Corvo Atano. Såklart, Corvo Atano. Mm. ja han har, han har hur som helst blivit äldre och, men typ hans fru har blivit mördad på något vis. Drottningen. Okay. Han är ju liksom kunglighet så att säga. Okay. Och, ja. Det, det, det, ser, det ser så sjukt snyggt ut att, nej. Mm. Sneaky sneak vi springa, ja. springa på, tak och vara sneaky sneak. Ja, precis, för det här är ju första persons mm. spel. Mm. för min del över betestast det var att jag blev inte imponerad av någonting. Men det är enbart för att det finns de här spelen tilltalar inte mig. Person, och till, till, till Xbox One. Mm, special Edition får vi där. Jajamän. Uppgraderad grafik till PS4, Xbox One och mm -hmm. PC antar jag. Ja, det kommer uh, jag köpa på, på releasen. Alltså, det var ju det som var lite coolt, men alltså, jag har ju spelat de där. Alltså, både på PS3 jag spelar jag skiten nu. Och så skaffar jag det på PC och tröttnade. Och jag tror inte grafiken räcker för mig att vilja komma tillbaka. Det är lite synd, för det såg ju väldigt snyggt ut, det måste jag säga. Men jag har inte spelat det nu på vad då kan det vara? Ett år? Ett och ett halvt år? precis. Jag blev sugen. Jag vill se alla nya miljöer, så att säga. Hur de har ändrat allting. Det var ju ganska mycket buggar i originalspelet. Absolut. De och det som så så kommer nu också. till Xbox One och PS4 också är att man kan använda alla de här community vad heter det? Modda, eh, moddar. Moddar, precis. Mm, exakt. Så det kommer ju för första gången, det är lite coolt också. Ja, exakt. Men som sagt, jag blev inte imponerad just för att spelen tilltalade inte mig eftersom jag, jag gillar mest det är tre, alltså third person spel mm. och alla betestar är det ju first person och det satt på en gång med att Eh, nej det fanns ingenting som verkligen tilltalade mig tyvärr för det enda jag egentligen följer det är liksom uh, Skyrim fastnade i det att Fallout var okej okay, men det kommer jag aldrig vidare utan det är ju bara Skyrim mm. och som de, de sa senare att det, de jobbar på uh, sjätte i uh, The Elder Scrolls-serien mm -hmm. men det kommer ta sjukt lång tid för oss att få se det Oh ja, Eftersom oh ja. de håller på att jobba med två andra spel innan vi ens kommer att få höra någonting. Ja, alltså jag, jag tror inte ett nytt Sky eller ett nytt äldre spel kommer ut förrän som kanske minst tre år. Mm, minst, precis. Minst tre år till. Nej, för det, ja, de håller på att jobba på två spel. Mm. Båda ska vara större än Skyrim och Fallout. Exakt. Så de att, gör ju som de gör. <laughs> det är inte små spel de gör. Nej, nej precis. Och det vi glömde nej. ta upp också är, ja, mäns Andromeda. med det. är också ett spel jag ser fram emot något sjukt. Mm. Eh, det kan jag ju säga också. Som jag inte heller tog. Eh, vi har tre hype-poäng också. Mm, eh, där vi kommer, som vi kommer dela ut till spel. Och det betyder, vi kommer lägga upp det på bloggen sen också. Mm. Vilka som vi hypar. Så alla tre har tre hype-poäng. Yes. Eh, Fananan har gett en, så jag antar att han ger alla tre sina hype-poäng till ett spel. Mm. Men det tar jag upp när vi kommer dit yes. Men så ni får se så När jag, jag säger Nico ger high poäng Då vet ni att det här är det som jag verkligen ser fram emot yes. uh, Ja, betestas Men det är ju också. Alltså det som verkligen lockar Quake Champions, Skyrim och Dishonored 2 då en så länge <laughs> mm. De höll ju på med väldigt mycket DLC ja, också nej, Och sånt precis, tar vi inte precis, upp precis. Men det är, de hade väldigt mycket där också från, I både Fallout och, ja, och allting exakt, så. Exakt. Nummer tre Kommer vi till Microsoft? Som jag, som jag känner lite grann vann E3 i år. Alltså mm, mm. ni hade väl en, inte den starkaste konferensen någonsin. Ja, det skulle ty, bli ty, intressant. Ty, ty, Tycker så... inte jag i alla fall. Nej, och jag är ju åt andra hållet. Men vi tar ja, det, oss, det vet vi, jag för att du är fanboy. Du är fanboy på Microsoft, kom Igen, ja, man, <skratt> <skratt> ah, nej. Ah. Men som sagt eh, Xbox One Slim börjar de med mm. Sen kommer Gears of War 4 Forza Horizon 3 mm. ReCore Final Fantasy 15 Battlefield 1 Inside We Happy Few Gwent Tekken 7 Dead Rising 4 Scalebound Sea of Thieves State of Decay 2 Halo Wars 2 och sen Xbox Project Scorpio. Mm. Väldigt mycket hade de att visa upp i alla fall. Yes. Och Men, Börja med Slimmen och den skulle inte alls bli mm. så dyr som alla hade trott. Alla nice. trodde att den skulle ligga på, Ja, ah, den kommer väl ligga runt en 5000. Men mm, Nej, den skulle ligga på två åtta. Mm, så det är inte alls farligt. Och Nej. När man fick se hur de ändrade, för jag tänkte ju liksom när jag fick mitt Xbox One så det är ganska nytt. Jag tänkte bara, shit, vilken enkla låda. Ja, Slim blir väl lite mindre. det var ganska mycket mindre. Den var 40% mindre. Mm. Så det syntes verkligen när de drog ut på allt. Så det är coolt. Den mm, blir jo. vit, inte svart. Men Exakt. Det finns ju de som tycker om sån färg också. Yes. <laughs> eh, ja. Efter det, Gears War 4 då. Mm. Det är ju någonting jag inser sjukt mycket fram emot. Mm. Och nu fick vi lite mer... Känsla, jag fick känns att nu är vi tillbaka alltså det, här, det skriker ju Gears of War om de gameplay det de visade nu. Ja ja, alltså första spelet. Mm, precis. Verkligen så. Fast, var, varför har de The Flood ifrån Halo med i spelet? Ja, precis. De har, de har nya <laughs> grejer och bara. Okay, ja, det ser verkligen ut som liksom Flood inspirerat så där. Fast ja, det vad heter de, de hette The Hive någonting sånt där. Ja. Vi ja. sätter och, sånt. Eh, och sen var det lite kul också de, man fick se en kanon de skötte ja. och den är ju med Gears of War 3 som jag har stött på nu, så det var kul att få se den lite uppgraderade uppgra grafik och eh, grejen som är nu jämfört med tidigare är att här kan man bara spela två i co-op, tidigare kunde man spela fyra så det är mm. lite att de har ja, dragit ner det, på det, men exakt. det är ändå kul att det är co-op i alla fall, för det yes. sa de att de vill absolut ha co-op och det är jag jätteglad över, mm. för jag spelade med mitt ja två exen, en gammal flickvän kan jag säga. Uh, vi spelade Gears of War 1 och 2 tillsammans och det var skitkul. Uh, och sen, ja, uh, nu spelar ju det här själv och man känner att det är en väldigt speciell känsla att spela tillsammans med någon. Att kunna, för det, det är väldigt anpassningsbart Gears of War till just co-op och det byggs väldigt schysst runt om det eftersom man alltid har datorn med sig runt om annars. Ja. Ja. Uh, Ja, enda jag kan säga med det. Jag hade önskat att det var fyra PLR er co-op, men jag får nöja mig med två. Exakt. Jag ser sjukt mycket fram emot det. Ja, och, ja absolut. absolut. Det är 11 ett... oktober kommer ju det i alla fall, mm. så det är inte jättelångt bort. Nej, det, det har man ju sett fram emot ända sedan förra e 3 mm, Precis. När man fick se liksom, lite, lite, lite grann. Och nu har, mm. vi, nu har vi fått både teaser-trailer och gameplay-trailer allt mest möjligt. Och man fick se att Jo då, Marcus Phoenix kommer vara med i spelet. Mm, en väldigt föråldrad ja Han måste vara en 60-bastar i alla fall. Helt gråhårig men man ser ju att det är han i alla fall. Jajamän. Var det något mer från spel som du verkligen tycker är wow härifrån? Mm, jo. <laughs> men det tycker jag väl. Men alltså... Det är så mycket spel man, man har att se fram emot nu så det är helt sjukt. Men, Microsoft har lite samma problem som jag har med eh, Bethesda, att Det är så mycket first person shooters och sånt och det är mm. inte det är något som tilltalar mig. Mm. Men däremot visade Microsoft en av mina Nikos-hype-poäng som jag gav i. Scalebound. Nej, We Nä, Happy ja. Few. Jaha, den såg jag inte komma. Den tilltalar mig som farskå när de visade ja. spelet. Jag, jag, jag har sett Betan har jag gjort. Mm. Olika YouTubare som, som har spelat det och även Twitchat det. Ja, precis. För jag, de har nu att man kan allt man kan gå ut och kolla. Och jag var lite sugen att ansöka för vad får man med Betan. Men jag tänkte, nej jag väntade inte långt alls kvar tills det kommer mm, ut. Mm. 26 juli så jag säger, nej jag väntar på hela spelet och allting, liksom, jag vill ha det färdigt. Mm. Och det som tilltal mig är just att man sitter en snubbig, jag hade ingen aning om egentligen vad det var för första trail vi fick förra e visade inte så mycket. Nej, exakt. Det var bara några figurer i typ, vad heter de då? Är det, mimar ja, av precis, vit ansikte, mimaraktigt. Mm, mm. Och nu visar det lite mer just att alla var, han var deppig och så visar det så att de tvingar ju på lyckopiller alltså han, på folk. han var snarare inte deppig utan han var mera i den normala världen. Ja precis Medan och de andra typ går på happy pills. Ja precis. Han, alltså han såg allt klart mm. och de andra de var ju liksom tok höga på lyckopiller. Och det visar de väldigt bra här och vad var det då de gick in på vi ska slå på en sån här, vad är det Marac, pinato, så heter det. Och började slå på den och visade som en död råtta och de började äta på det. Och han ser det Eller var, inte var det till och med en hund? Ja, alltså, han kan inte se vad det var riktigt. Man kan bara det. se väldigt lite. Ja, precis. Och ser man hur de sitter och äter på kött och blodigt och allting. Mm. Och han har ju inte tagit sitt piller så han ser ju vad det verkligen är. Och det är skithäftigt. Och det gör mig väldigt intresserad av just det här spelet. Att få se alla twistar och hur, hur det här kommer ta sig. Så det här är mitt första highpoäng. We happy few. Så mm. eh, såg riktigt schysst ut nej Ett spel som jag ser fram emot sen förra E3 så är det ju faktiskt record. Mm. Och nu fick man ju verkligen se en ordentlig trailer. och mm. nej, ja, jag De blev... gick igenom robotarna och sånt också. Mm, det, var, det var kul att få se. Yeah, jag yes. väntar också på record. Och sen precis som du sa, Scalebound. Mm. Uh, nu fick man ju... Förra E3 var bättre för Scalebound, tyckte jag. Just för att de visade en... Alltså det var ju typ en amerikansk manga. Ja, och de visade lite... <laughs> På den visar de lite mer RPG-stil. Mm. Det här var ju bara en stor bossfight. Mm. Det var kul nu att man fick se att ja, man kan spela fyra tillsammans, hur det funkar och sånt. Yes. Bossfighten var väl inte jätteimponerad men det jag Nej, blev det intresserad vara, typ, av att det fanns eller någonting. Ja, precis. Och det, Kul att det, man fick se hur det funkar och att det mm. finns. Plus att det här vi har sett tidigare med rpg det gör ju att man är jätteintresserad av just Scalebound. Men just att We Happy Few där fick jag verkligen en ny inblick på wow, det här spelet som inte gav mig jättemycket förut verkligen gav mig någonting det var därför den fick härifrån. Mm. Uh, ja, annars var det inte så jättemycket som gav mig någonting mm. härifrån måste jag säga. Ja, nej, det ja, nej det finns jäkla mycket uh. att ta av ändå så mm. att, jag vet inte, man ska välja ut några få jag vill ha så många. Ja, och mycket har vi sett tidigare men ja, mm. så fick vi mm, bekräfta på Scorpio där. Mm. Men det är samma sak där... Världens kraftfullaste konsol kommer att bli. Ja, precis. Men det är ju aldrig någonting jag personligen kommer skaffa. Så då blev det ju inte intressant ja, nej, nej. för mig. Nej, precis. Men ja, det är kul att de visar lite mer. För vi vet ju att Sony håller på med sin. Men mm. de sa ju att de inte kommer visa den här. Det ryktas att deras ska komma ut redan i år det betyder kanske att den inte är lika kraftfull så det här var ju verkligen det power movement av Microsoft. Ja. Yes. de har legat lite efter i ja de ligger efter i försäljningen. Ja. och de behövde verkligen något som visar att vi tar det här vi vill gå ett steg extra Nej. och det är verkligen. Och det ska det här släppas skurpt. Hösten 2017 som jag förstod. Det. Mm, något sånt där. Typ ja, oktober precis. november 2017. Ja och så starkt och ja var, den skulle köra allt i 4K allt möjligt yes. en väldigt stark helt enkelt Jajamän. Efter det då hade vi Ubisoft. Och innan vi hoppade in på spelen, det här var den långsammaste och tråkigaste tyckte jag. För mig för var Ubisoft den sämsta. Ja, Ubisoft var helt klart. Den, alltså den, inte den sämsta men tråkigaste. För mig var det. Den, Nintendo anser inte jag som att de hade konferensen. Men av de som hade så, jag måste säga Ubisoft var den som var sämst. Den var inte dålig, alltså sämst av de som hade konferenser enligt mig. För att alla spel tog alldeles för lång tid och alla höll på i typ en timme förutom Ubisoft som höll på höll på i två timmar med typ lika mycket spel som de andra. Mm. Men vi börjar i alla fall med Just Dance 2017. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. South Park Fractured But Whole. Eagle Flight, Star Trek Bridge Crew, For Honor, Grow Up, eh, Trails of the Blood Dragon, Assassin's Creed filmen visade de upp av någon jäkla anledning. Ja, nej precis, den, den förstod jag inte alls. Eh, Watch Dogs 2 och Steep. Mm. Eh, innan vi jag kan börja med Fernan. Han gav alla sina poäng, hype poäng till Watch Dogs 2. Det var mm. den som han sa. Det var den som hade han fått upp ögonen, men det hade han redan innan också. Men det var det han sa att ni måste bara nämna Watch Dogs 2 det är, så det får hans hype poäng helt enkelt innan han drog. Eh, för mig är det liksom, visst, allting höll på liksom alldeles för lång tid och sånt. Spelen som tilltalade mig var South Park Fractured But Whole Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mm. eh, Watch Dogs 2 och eh, For Honor det är ja, de fyra spelen som tilltalade mig. Håller med. South eh, Park, det har vi sett förut. Eh, kul liksom att <tryck> trailern, att de går in på liksom både det här bråket med Marvel och DC. Och mm. Det handlar ju om superhjältar just nu så det tilltalar mig väldigt mycket. Det ska bli riktigt kul att få testa. Eh, For Honor har man ju kollat lite. det. Är, ja, det är ju bara ett rent fighting. Du är i first person eh, riddare viking Uh, typ samurai precis. och så går man och slåss i stora slag helt enkelt uh, vi har fått sett det ett tag nu men nu fick vi se en riktigt cool trailer lite så sådär det ska ju komma, vad är det 14 februari 2017 yes. så det är det inte till... alls för långt kvar nej, precis uh, precis som vi sa där Assassin's Creed-filmen satte sig ner och pratade om hur filmen ska vara det kände jag var behövdes det behövde inte finnas i vad heter det? På en spelkonferens. Visst, det handlar om spelfilmen. Men det kändes som att det bara sänkte ner tempot totalt. Mm. Så det tilltalar mig inte alls. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands fick vi se förra året. Det ser väldigt häftigt ut. För mycket taktik för att jag troligtvis kommer orka spela spelet. Men kul att det finns. Mm. Ja. Watchdogs Dogs 2, ja, fan han har ju pratat det är ju väldigt gott om eh, Watchdogs förra eh, avsnittet, så ja, tvåan kanske blir lite bättre det är en ny karaktär man får följa så jag tror det ska gå alldeles utmärkt att hoppa in i spelet där mm. och bara följa storyn därifrån helt enkelt Precis. och sen sista och som jag sen kommer tycka vann är 3 men det går vi in på senare Sony kom ut med God of War inom parentes 4 Ja, det var ju med en ny karaktär Mm, precis uh, mm, Sen har will... Trailen för Days Gone mm. Vi fick The Last Guardian Horizon Zero Dawn Detroit Become Human Resident Evil 7 Biohazard uh, Farpoint Star Wars Battlefront X Wing VR Mission Batman Arkham VR Final Fantasy XV Call of Duty Infinite Warfare Crash Bandicoot Uh, Lego Star Wars The Force Awakens uh, Death Stranding Spider-Man och till sist en gameplay på Days Gone uh, Och det som tilltalar mig just här var för Sony var det som uh, jag går in mer på senare varför jag tycker de vann men det är just spelen här tilltalar mig så sjukt mycket Klart, Speciellt ja, det Sony-spel mm, Och men också att det är third person-spel och det är ju det som tilltalar mig som spelare third person, för det är mina favoritspel. Alla mm. är ju den vinkeln. Och först God of War. Jag kallar det God of War 4 för det är liksom, men det är, ja. nu heter det bara God of War. Vi fick se man fick aldrig ett namn, men folk pratar om honom som fortfarande Kratos. Men han är från Norden, han är liksom vikinga tiden viking. Han mm. har skägg, han har fortfarande tatueringar och sånt. Det tyckte jag var en cool niche ändå. Men spelet, gameplayet spelas annorlunda mm. Det är lite mer det här som har blivit modernt nu med typ vad ska man säga lite mera åt Witcher-hållet och liknande Det är fortfarande third person men det är inte det här top down som det var förut nästan utan nu är det mer att du har nära gubben, det är lite mer ja, Witcher, Skyrim third person och liknande så såg sjukt ut och jag ser väldigt fram emot det här. Och just att det är under vikingatiden och mm. tror det kan vara riktigt häftigt. Sen är just den nya Days Gone öppnade ögonen för mig väldigt mycket. För det fick jag känslan av en blandning av The Last of Us med det här zombies och hur spelet verkar spelas. Mm. Och Sons of Anarchy, för du är liksom en biker från ett gäng- och gänget försöker, även om apokalypsen har gått ut och det är zombies överallt försöker gänget ändå hålla sig fast fick man liksom känslan av senare så det tilltalade mig väldigt mycket just efter att jag älskade Sansa i serien och läste av oss var skitbra spel och här får man liksom känslan av blandning av båda så det såg verkligen coolt ut The Last Guardian äntligen fick vi datum jag behövde inte den där trailen som de visade. Men jag fick datum i alla fall. 25 oktober. Eh, väldigt intressant. Eh, efter det så Horizon Zero Dawn har vi sett förut. Ser fortfarande bra ut. Detroit Become Human var väldigt intressant. Eh, man är, det man fick se där det var ju typ en android som förhörde eller som försökte göra ett gissland gisslan som en liten tjej från en annan android. Och då berättade de det att spelet visade att hur du uh, tar dig an spelet på olika sätt kommer få slutpunkten olika. Att ja, han kanske dödar tjejen framför, han kanske släpper den, han kanske... Whatever, det fanns flera olika sätt att komma till slutnivån och se vad som händer. Och det fanns olika slut på allting. Det var verkligen intressant. Sen fick vi se Resident Evil 7 Biohazard som i Japan heter Biohazard Resident Evil 7. Yeah. Uh, det här i alla fall det här är det demo som jag testade sen när jag spelade på Twitch mm. och när jag såg trailern, jag sänkte ju på en gång, ja oh, men det här är ju något uh, det här måste ju vara ett outläst spel som de visar upp nej, det är nyaste Resident Evil 7 och när jag testade demot så var det exakt den känslan jag fick också, det här är en outläst klon det finns ingenting med den här som säger Resident Evil 7 det är helt nya karaktärer. Det spelas i first person view och det är inget typ action eller någonting i demot vill säga. För mm. tydligen så ska det här demot inte vara med i spelet utan det här är bara... De visar upp typ vad det kommer att handla om. Och sen ska det finnas vapen och allting i nästa spel. Men jag fick bara... Det här är Outlast ripoff. Det fanns ingenting som sa Resident Evil och det gjorde mig lite besviken för jag gillar ändå Resident Evil. Jag ville ha en ny tank på Resident Evil. Men jag vill inte ha en rip-off av de andra moderna skräckspelerna som mm. håller på med just nu. Med ja, det var väldigt såhär, Outlast. Zooma. Ja, precis. Outlast. Zooma, väldigt åt det hållet. att mm. Det är bara pussel. Liksom, leta och försöka ta sig vidare. Och sen mm. är det hoppa till-moment. Mm. Eh, sen visar de mig VR. Och eh, jag måste säga att för första gången har jag fått sätta ett spel som faktiskt verkar vara ett riktigt spel. Mm. Och det är Farpoint. Farpoint. Eh, Gjorde mig intresserad, inte tillräckligt intresserad för ett VR som det är ett spel. Alla andra känns bara som demon. Det kom sedan ett till spel som de visade en jättekort trailer på. Det är Batman Arkham VR. Mm. Det som är coolt med det spelet det var det man inte fick se på konferensen utan det var det de som var på pressgolvet och sånt fick se senare. Där de förklarade vad det är för något. För det fick man ju absolut inte se i Konferensen och det var lite dåligt för tydligen så är det i Arkham-spelen som har man ju det detective-mode. Och vi har delar. Det är ett rent detective-mode där du måste hitta små ledtrådar och pussla ihop fallen på det sättet. Mm. Genom att bara göra pussel typ av Sherlock Holmes-aktigt fast du är Batman Och det skulle till vara skithäftigt och väldigt funka väldigt bra. Men det fick vi typ inte se någonting om så det var lite tråkigt. Mm. Uh. Call of Duty Infinite Warfare fick se en mycket bättre trailer än första. Den första blev jättesågad. Den här såg bättre ut. Så jag är väldigt intresserad av det. Jag sa ju det. Visar Sony upp Crash Bandicoot så kommer de vinna E3. De vinner inte E3 för Crash Bandicoot. För de gör bara remaster på de gamla spelen. Mm. Jag hade ju hellre velat ha haft ett helt nytt. Och sen det sista spelet vill också ta upp, det är Hideo Kojima kom ju ut med sitt nya Death Stranding med Norman Reedus som huvudkaraktären. Och det såg väldigt coolt ut. Vi har ingen aning vad spelet handlar om. Det är snyggt. Det är jätteförvirrande. Ja, det var det verkligen. Och när jag ser fram emot ser se vad Hideo Kojima gör för han är ju en väldigt mysk och och han kan äh, göra åtminstone. spel. Så det ska bli väldigt intressant att se vad det utvecklas av det här. Men det var de konferenser. Det var även en PC-konferens men den har jag noll koll på. Mm, och Nintendo hade ju en liten... Precis, men de visade upp vad det... de Zelda först och... Pokémon Sun and Moon började de med jättesnabb trailer som var väl resten bara Zelda typ. Mm. Men vi går väl in på först och främst vilka vi tror vann E3 och du säger Microsoft. Mm. Why? För att de hade spel som intresserade mig. Precis som mm. du kände att Sony hade spelarna som intresserade dig. Mm, precis. Så därför därför tycker jag... Det, det är min personliga åsikt att de vann. Men mm. Det är för att liksom, det, det var så otroligt mycket spel som jag ser fram emot som, som kom just under den konferensen. Mm. Och precis. För mig var det ju... Det som, precis, jag, jag tycker ju Sony vann för det är de spelen det Jag tyckte Sony hade lite bättre också. Visst, det var coolt det här med live orkester. Fine, det är häftigt. Jag tyckte de hade lite bättre tempo hela tiden i spelen och visade. Det tog aldrig för lång tid. Microsoft hade några dippar med mm. vissa grejer, men annars, för mig stod det ju helt klart mellan Microsoft och Sony. De andra hade inte en chans. Nej, mot precis. De två. precis, precis. Uh, för, men sen var det precis som du säger. Det som gjorde att Sony vann för mig, det var just spelen och för dig. Microsoft vann för spelen. Exakt. Men ja, annars Men jag, kan jag ju säga, det ett, var ju de två att det stod mellan. Ett spel som faktiskt gick lite grann under radarn för mig som är ett PS-exklusivt PS mm. så var det Brutal. Okej. Okay. Som var typ, eller som är typ tänk dig Tron mm. fast med typ Lego-gubbar. Okay. Och, och så är det jättevåldsamt. Okay. <laughs> och, så kan, och så är det så här co-op och grejer. Det ser så sjukt coolt ut. Okej, okay, Det har jag missat helt ifrån. Brutal upp. med A1 är ett snabbel <laughs> okay. A. Kolla upp trailern på, på, på Youtube. sen ja, Jag tyckte det var skitcoolt i alla fall. Uh, jag kom på, jag glömde ju säga mina hype också. Uh, God of War 4 var ett hype och sen mm. var Days Gone en till hype. Så det är mina tre hype. Uh, men vilka väljer du som dina hype-poäng? Uh, jag... Alltså jag ser sjukt mycket fram emot Agents of Mayhem. Mm. Lite grann, faktiskt. <laughs> ser coolt ut. Det är min sorts spel. I och med att jag älskar Borderlands-serien. Och det är väldigt mycket Borderlands över, över det spelet, så vad det verkar. Mm. Designmässigt. Annars så är det väl Gears of War 4. Och mest effekt Andromina. Mm. God. det är de tre. Jag, jag vill ge poäng till fler men det, ja. Jo, jag hade också ett antal mammao oh, <laughs> och, och det här och, och det här och det här. Ja, nej det, det är väl de just nu. Så jag känner, mm. de har mina high -poäng just nu. Mm. Men eh, jag måste ju säga lite som jag tyckte jag kände liksom innan att det här var ett litet medelmåttigt. Det var ju aldrig någon så här jätte alltså det fanns wow uppe alltså, man satt där och vad häftigt. Men, ja, men det var ingen jag tyckte, så här: här wow! Nej, precis. Förra året var ju mycket mer, tyckte jag. Att ja, man fick se då. hela tiden nytt, nytt. Final 57 och det var Fallout. Mm -hmm. det var mycket som var satt att Det, bara, det kom ny, grejer, nya grejer hela tiden. Yep. Det här året var lite... Ja, vi tar det som var då, för det har ändå inte kommit ut än och så ger vi bara lite längre trailer på det. Mm. Det var ju den känslan jag fick av E3. så Det, här var, det var ett bra E3, men det var ingen wow- upplever sig direkt, förutom vissa spel. Då. Mm, precis. Håller med. Mm, det är bra. Då behöver mm. vi inte bråka om det. Nej, precis. Ska vi kolla lite snabbt på vad lyssnarna säger? Absolut. Vi kan börja med Kristoffer Hårstad som kommer med en bra fråga här. Mm. Ni, bata, ni pratar om tävling och vem som vinner och så. Och hur går den till? Rösta folk eller är det någon jury som ni avgör? Och ja, ibland hamnar vi ju lite lätt i våra egna bubblor eftersom vi är väldigt insatta i det. Här. Ja, jo men det, alltså vilka som vinner så att säga E3 och så vidare det, mm. det avgör ju mer eller mindre fansen. Det är liksom det, det, det är vad Twitter, Facebook och så vidare säger. Att Precis och alla den här konferensen var den bästa där vann dem. Mm. och alla olika sidor har typ IGN har sin liksom mm. det här vann kind of funny, GameStop, whatever. Alla har liksom sin egen, så det finns ingen enda stor definitivt att, jo men de här vann verkligen E3, för det finns ingen som gör utan det är att alla olika ger sin synpunkt att de här vann, de här vann, och sen slänger man ihop alla och så, ja, det här tycker folket, typ. Men det finns ingenting som egentligen är det här, den här vann E3 på så sätt, mm, utan nej. det är det är någonting vi alla bara, ja, men man, vi diskuterar är, är mellan oss vem mm. som vann. Ska man se med objektiva ögon lite grann eh, om man inte ska vara fanboys så tycker jag faktiskt mm. att Microsoft och Sony var oavgjorda. Mm. Jo men de de, de, de, de de var precis lika starka båda två för, ja. för sin respektive gren. Så att ja säga. precis, grupp och sen ja, och det, de slaktade ju alla andra så det, fanns, det, det stod ju bara mellan de två. Exakt. Så är det Björn Karlsson säger Sony vann E3 enligt mig. Många bra spel och överraskningar. Är taggad på Spider-Man till PS4. Days Gone ser också bra ut. God of War ser spännande ut. Det är lite The Last of Us feeling på det bland gamla spelen. Death Stranding verkar lovande. Vet inget om det men Hideo brukar göra bra spel. och så. Och så. Det kan ju vara bra att säga. Det nya Spider-Man-spelet är enbart till PS4. Eh, lite konstigt ändå liksom, spel att göra exklusivt, men ja, ja. Eh, och sen sista vi har det, Alexander Klassén han skriver Skyrim Remastered jipi ja, så det är ju bra eh, men absolut eh, mm. ja, vad ska men, men, men både du och Björn är ju, är ju Sony fanboys, så att jag förstår vad fan säger att de vann mm. ja, han har också också typ av det och det har han alltid varit. Han har ju haft Playstation sen Playstation 1. Så att... Ja, då, då är han mm. lite som mig då. Jo, han och jag tävlar lite med vem som har mest trophies. Jag har äntligen gått om honom i trophies. <laughs> <laughs> jag tror jag ligger 2% mer än honom. <laughs> ah, right, right. Så det brukar jag skifta ganska fort. Han är den enda jag sitter och kollar på vem har trophies. Det är han jag sitter och kollar med. Så jag ska ligga över honom. Eh... Uh, Ja, och ja, det finns egentligen. Jag känner att det finns inte så jättemycket att säga Nej. om E3 det här. Nej. Det här året. För det är de spelen vi tog upp. Men mycket har vi redan sett tycker jag. Det var inga sån här jätten stor nyhet. Och de mesta hade ju liksom vi hört sen tidigare, innan E3. Som ryktet med God of War och allting. Och så man hade ju ändå på känna att, ja, här är det. <hör> sen har jag hört väldigt gott om nya zelda spelet. Att det är det största någonsin och de visade typ 1% av spelet på E3 och sånt där och att det ska vara hur stort som helst. Men NX fick vi inte se någonting om, mm. ingenting, inga andra spel och som det känns just nu, nej jag köper inte en ny konsol för ett spel, det funkar inte. Nej, nej precis. Och sällan sen det blev liksom... Det, det måste ju komma så mycket mer mm, för att precis. det ska vara värt att köpa en konsol överhuvudtaget. Och jag har ju inte tyckt om Zelda sen det har gått över till 3D graf mm. liksom grafiksaktigt så det, det här tilltalar inte mig för fem öre men det är många Zelda-fans och jag vet igen och dem de, typ alla röstar ju nästan på just Zelda och sånt där så det verkar kunna hända någonting där i alla fall. Mm. Men vi hoppar väl in på veckans fråga då. Den lyder, det är många spel som blir filmer men vilken film skulle vi vilja se som spel? har du någon schysst film som du skulle vilja se som spel? Jag skulle vilja se en schysst tolkning av Terminator. Mm, det, av... det har jag alltid velat. Ja. Alltså, mer, inte just kanske alltså, som originalet, originalfilmen eller så. Men en fristående del i Terminator-serien. Ja. Varför uh... inte? Skulle du vilja ha det mera storydrivet eller är det bara ja, skjuta skjuta? Story -drivet, story -drivet. Mm. Ja, storydrivet, storydrivet. För det har ju kommit några liksom Terminators, men det är ju bara skjuta skjuta skjuta. Det känns som att det inte finns någon tyngd i bakgrunden direkt. Men absolut, jag skulle också kunna säga en Terminator, lite mörkare, liksom typ som först eller andra filmen eller liksom eh, ja, mycket action men ändå liksom det ska finnas en tung story bakom allt. Eh, för mig är det jag skulle vilja ha The Expendables. Och det ska vara det här döda actionen. Men just med karaktärerna och mycket humor det är nog det är ett liksom spel som jag skulle absolut kunna se framför mig. Mm -hmm. uh, med just de karaktärerna. De tar in skådespelarna och gör, röst, skådis, liksom gör rösten och allting. Mm. Uh, jag tror inte det skulle bli jättebra, men det skulle vara underhållande. <laughs> Nej, det, det är väl lite samma sak med, med, med Terminator. Det skulle inte bli... Bra, men det ska ju vara Ja, precis. <laughs> och, ha, liksom... och ha Arnold, liksom som röst spelare och mm. Men ta, gör någon schyst. Jag tror, jag tror man kan få en bättre story i ett spel just med terminator än vad man kan få i film. Mm. Vi har ju liksom de som jag liksom inom, kan inna de två första, mm. eventuellt tre och sådär. Men det är samma sak, nej så de har försökt nu göra om filmerna gör istället ja, som sagt spel eller något för istället för att hålla på ändra i filmuniversumet för det är de, jag tycker de är så pass bra ändå de två första att man behöver inte gå där och pilla utan fortsätt på något annat media eller någonting gör typ en Terminator fast i Mass Effect stil med liksom monologer mycket karaktärer men ändå skjut och allt sånt där mm. det tycker Exakt. jag skulle vara något coolare i så fall mm. Absolut. precis Precis. Men nästa vecka då, då ska vi prata lite sport. Mm. mer sport, mer sport. Bara, bara massor utan sport. sport. <laughs> Sportspel, vi ska snacka lite FIFA, NHL, NFL, mm. all, alla sådana där PS och allt olika. Mm. Men vi ska också prata om de här lite påhittade sporter som vi har Quidditch från Harry Potter, Bloodball från Warhammer och det mm. finns ju mycket där ute som vi ska sitta och diskutera lite mer om. Exakt. Så, så skicka gärna in vilka, ja, vilka sportspel ni spelar. Vilka ja, påhittade sporter ni skulle önska finns i verkligheten och liknande. Exakt. Eh, och sen så kan ni ju väl tänka lite extra på oss på lördag. För då fyller ju Abito Nördines ett år. Jaha! Uh -huh! 25 juni. Mm. Så usch, ett år är det går mm, fort. Mm, det, gör det. det går fort, det är roligt. Så det är ju kul. För vi gör tårta till oss själva och så får vi äta För det är ju dag, det. Väl, midsommardagen. du midsommar ja, kan vara lite halvbake på. så kan behöva en tårta att äta på. <laughs> det är bra. <laughs> Men det är väl lite det vi har här. Ska vi leka lite? Det tycker jag. Det gick ju inte så jättebra för fan om. Det veckan. Nej, han var totalt värdelös sist. Jag försökte hjälpa honom så långt in men till slut kom man ju på det när vi började gå in på snusk så ja, hoppas mm. det ska gå lite bättre för dig, för dig den här gången. Ja, jag, jag, jag tog det på Kamehameha. <laughs> ja, jag tänkte, ja men det borde ju vara ganska lätt ja, för er att ta, men det är nej. så. Som, som Goku. Precis. Mm. Det är precis som jag sa till honom när han liksom det här, är, det här är en film för det första. Jag behöver bara att du säger vilken jag behöver inte exakta titeln eller någonting mm. men så länge du vet vad det är inom så ser okay. jag det som ett rätt. Kan du exakt vad det är? Ja, men det är ändå bättre. Mm. Men film helt enkelt. Film. Mm. Vilken är trailen? och gav människor en ideal att skriva mot. De kommer att röra förbättra dig. Stopp! Man of Steel. Ja, men det är ju Man av Steel. Så fort, så fort jag hörde Mr. Australian <laughs> så, så förstod jag. jag. Jag kände igen faktiskt från början. Men jag kunde inte placera det förrän... förrän mm. uh, vad fan heter han? Han är ju så mycket som Russell Crowe. Russell Crowe, <laughs> precis. Så såg att jag hörde Russell Crowe och började prata, bara så här ja, men då var det den. <laughs> <laughs> nej, jag satt då då. själv och lyssna på den här. Jag tog det först i, när, i slutet, jag tror inte vi kom så långt, men då hör man mm. just när han flyger iväg och det blir lite den här mm. turbulensen. När han flyger just där bara, om ja, det där känner jag igen. <laughs> ja, men det är bra att du tog det redan där. Ja, nej, just, just det där. Det där med han måste ha ett, att folket måste ha ett, ett ideal att, att sträva efter. Mm. Då var det så här, okej. Värmstid. Nice, bra jobbat. Tackar, Du har 42 och Färnan har, ja, bye om bye vi vänder färna. på dem där helt enkelt, 24. Bye bye, bye, bye Färna. <laughs> ja, och det var väl dagens avsnitt. Det var det. Som sagt, nästa vecka kör vi lite sport. mm satt på med era hjälmar och skydd och allt vad det är och så skriver ni in till oss vad ni vill att vi ska prata om inom sport. Har ni någon som sagt som Nicko sa favorit eller har mm. ni någon ja, både, både vad gäller EA som typ släpper hur mycket som helst mm. eller eh, väljer ni hellre 2K-serien Precis och vi har dagen för ifall ni typ PS eller FIFA mm. mot varandra mm. Mm. och liknande. Exakt. Och även, det finns ju jättegamla, har ni några gamla retrospel som ni spelade mycket av? Det finns ju, och vilken var bäst på det. Som många föredrar ju gamla NHL-serien på Sega Mega Drive till exempel. Mm. Jag fört med Nintendos lite annorlunda <här> spel. <här> ja, de var lite annorlunda. Men det går, det går vi in på i nästa avsnitt som sagt. Precis. Eh, skicka in det till abitonördeles eller gå in på vår Facebook-sida, Abitonördeles. Nej men. Danna, vad kan man hitta dig någonstans? Instagram och Twitter på ätdunder skägg med AE istället för A på skägg. Nice. Mm. Om jag hittar ni som Nico här sa, du ska jag försöka börja streama lite fulla spel. Förut har jag bara gjort lite klipp här. Nu ska jag försöka satsa lite mer på storydreamda spel och sen bara sitta och mm. slappna av och följa med allting låter bra. Eh, jag tänker inte lova någonting för det brukar ju gå så det <laughs> hey. Men vi har i nästa avsnitt. Det gör vi. Ha det gött. Ha det. då. Hej.